اصلاة والسلام على سيد الانبیاء والموسلین وعلى آله الطیبین وعلى صحابه ایمان اما بعد فراؤج بالله من الشیخ وعلى بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم سورة خام باراران سورة خامت ناپا مکرون ترمکن ازل شیبه انزل سن ریخ آیاتا ده او چې پام ورکاو کرامو کې نارندلې شي وی د نوې خبرې د کارګرام سره دی. ا چې پام ورکاو کرامو کې د اې دوه په کې. دا کې دوه د زاتو یا د پیراپا، یا د پیپکسا. د دې حقانیت د فرنګي فقانيت او د حضورې فقانيت اشاره او زیاد مضمون په کې دقامټ دا قیامت امکان و را او دا قیامت حالات دا قیامت ذکر او دا آخیرت ذکر دا بنیادی اصلاح را زمون دا قدرگان و عالمان وی سلید و روزی پنزمین تم سید تصور دا آخیرت کئی دی با قدر پاک وی ونید. او حقیقتم دا دا چې دا کو یقینی دا چی رسط یا خبر را را مانو بات کمونگی مانو مسلن او کنیمون اکن دا هغه مستی فکر پکاته کاکا رسول الله قیامت په موضوع بحثه بسم الله الرحمن الرحیم قال خدا په علم د پمرات ول سره په معنا د دې کلیمه دا زمونږ په همباو د خدای په پرفورمنس کي اشاره کوي د دې د بیګې د زمون پیرمان وي او القران المجید حسب دې په دې قران لا عزت او دلوي شرف کتاب کې د تا تنازل کړه زموږ خړوي زماده پدې قران قسم چې دلوي عزت کتاب دې له سې زمن کتاب په مختز مکنه کې نظر ان مجید ما دای ځا ته وردا شافت کتاب زماده پدې لوی زتون کتاب قسم چې تم په حق علی ګلې د دې د پاره چې خلک د یو لوی عذاب د قیامت نو وي و دا خلک څوې بل عجيب ان جاءه موږ راوځو نه بلکې پر کان دا چدي منلې دوی ته تعجب کوي په د یو پیغام با یع راون کې د قیامت د دې د قامودا نه ټول بيوه عجيبه په خبره انسان ني دغه جامې او د فارق کيس کا کینو چه پیغمبر همبار وزمن پشان سره وی یعنی انسان بیا خبرې ته ناشنا وییدان ناشنا خبر چې همون دوباره جمع دي کی نو د وتعجب غي جوان کده چې بنیادم آدم څنګه پیغمبر موري رغید اخیان چې پیغمبر سوک ملائکه و یا وزیر وی یا فاو که د هان دغه پیغمبر بنی آدمي خدای د پیغمبره عزت کوي تار پر الیانه متقاشه نه وای خو دې راغې په مخالفي کېږي هغه دې انسان پیغمبر کې دی نشه هغه وی پیغمبر انسان کې دی مطلب د باور یو دی وی چې په حضور پاک پیغمبر دې نو بشړ دینه او هغه وی چېونکي بشړ دینو پیغمبر نه دې خدای وې دا ولخیالي خبرې کوي چې پیغمبر او بشريت ماړه پخپل ذهن کی تاسو جمع کی دل ناشنا گاند ام پیغمبر دیو بشر دی من دوارم انو ام دا خدای نیاز بین انسان کل انسان دی مبارک دلوی افلاق و او دا کردار آن ام دا خدای پاک نیاز اولی پیغمبر دی تو کافیران و باوی بشر خودی انسان دیزد که بالبچی دیو پیغمبر کی دی نیشی او پیغمبر خودی یقینا نو بشر کی دی نیشی من دوارو پخپل بشاره پیغمبر دا باور وکیدلش الله چې پیغمبران خړې نه سامان له انسان انسان له ہدایت د پاره وروه پراکه اس کاکه خزلری مال بچلری لوګه تنده پیراږي نو ول خو بيد تعجب کوي چې زمونږ قوم نشي پیغمبر پیدا شو انسان بهم وې فقاله کاتورون ها دا شین افلا نوې دامه جیبه خبره دا. یعنی راته چې سوي دامه جیبه دي اګه سنا اې زامت تا وکنا طراما شو او شو خوره نو بیا بجم دی کی وسه الکر جنبای دا دبره جن کوس ډیر لري خبره لري والدا بینه صار په چې زری زری شنو دی خور ووش ليران تا پروزي د والے په پټی کې وا شي پټو کې خور کې نو دې پرمو ملې ته جوړ شي به خلک یو خري به تاسب نو دا د عاصف په اړه په شپا واکه په سمندرونو کې په خاورو کې دا څاوبه څنګه جمع کیږي مزال کر جنبای دا واپس کېدل خل سره خبراله یعنی د بار جن کوسانه خلا خبرې خدای وای چې کوم سست تاسو تناشناخ خارې چې د هزارې زره به را جمع کوي خدای و دې هزارې زره یې نظر خبرې قد علمنا ما تنقص الارض منهم من تماعلوم دی ها هر عجز چه خوری ازمکا پدوی که زمکا چه دی کم کم چه سپانی که یا غماتا معلوم دیو چه کم کم زیف روک تک مزا غرا جمع قولشم وعندنا سره یو کتاب دی چه دارسی محفوظ کرده دی دا هر انسان عزا معلوم د دا مقینا چه لی بمبری و دارسی باقواری بیا برا 20 سره څه دلیل نشتم را قیامت اسباع زمو عالماني پدرو خبرو بنا امکان د عالم دا ټول عالم ممکن دی یعنی د جون صلاحيت پکشته کنا اوش ته ځکه چې موجود دی نو دوباره هم پکی صلاحيت شته زم د خپل قدرت تي هرڅه دی نو چې امکان د عالم دی او قدرت ازلی د خدای دی نو چې کله خدای ارادو کې دریم صفات او مطال شي ټول عالم هبه شي عالم ممکن ده دا خدای قدرت هر څه ته شامل دي نو چې کله خدای بس پیدا وش نو پرمکارز ذاتی د عالم په قدرت ازلی دفره او په اراده د خدای قیامت میننه ټول عالم ممکن چې څنګه د نش نش ته ګورلی نه د نش نش ته کولیش بلکې تبو بالحق بلکې د کو د حق بایان نا یعنی حضورم حق دی و دا خبرم حق دی لما جا هم هر کرا چراغ دیتا دا حق فا هم فی عمر مری وی پخ پلا پا یو مزبزبا کری یعنی کلا ور تعجیبه کاری کلا ته انکار که نی ده انکار پورا بلیشتا و تعجب تعجیب سپورا بلیشتا پا یو خبر دیم تنگ ندی اول خوی منوینا دیو یر دام سنگه کی نیشی حالکه که تعجیبو می نراش ازان پوی اچی سڑیوی نمانو دنمانو انکی خوپوئی انکی بے سکنی چو سڑیوی داشپار اشپانا دا تو سو بے پوئی ناغے علاج کو بیزر دلکو تک بے فسا بے شقیع زیلی نصیح تعلیموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بزر بے خنجر اے پولا شقیع زیلی کو بے پنسیت نبیگی آیاو پس سامنے جہاک صدا پارا مطارد شقی ازلی نصیحت عالمون کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بذر بے خنجر فولان بل کذب بالحق و انکاروا کذ حقنا لما جاء ہر کلا چراغ دوی فاونتی امر مریض وی په یوم عاملا مزبذب کیری مشتبه ہ کہ خدای وہی خلق قیامت د ثبوت کو علامے غوارے در تک د وورو کیس جما کو لا پیدا کون ګران که کړه رات نوقدره ورته دا غړ غړ سې زونه کوي اسمان تا وګوره زما ک تا وګوره ورونو تا وګوره باان تا وګوره اون تا وګوره دا پښک ازما ک څوک مړکی جام دی کی اودین در خپل ګولر علاو ګولر با بونو د اقسمه قسمه بوټي اونې او خجوره اون دا څو زرغوني کی قیمه خوندري په اوري کی په منی کی دا ټول بوټي زری زریش پزماکه چې شي نه ټول زری زری شي پزماکه کې فار شي نه دا تخون پتلغي نه دا ډکی پتلغي سمو د ایسني په موه اتته بیا په ناور ورک هغه فار وره عزاخ ډيره جمکه یو به ګوټي درته دا نه زمیدار کلي نه یو نه چا ساتنی دا لوی خدای څهار کال کې ارتدا قدرت نمونه ښای دا تا به نشي رات کولې نو دا خو به دا بحثه مو تعلق وی چې داغه د قدرت څخه نه خلېدل نو خدای لم واي خپل ننځرو اله سماي فوقهم کيفه مناینا دینو غوري د اسمان تبار څنګه مون جوړ کړل و زي الله ها هاشتا کړم نه خانو ځلند ورو خان او خندنو ستورو غل غل ستوري پکې ښکاری خاندي او من فروج دي شپه اسمان کې شيګا خو چودی پکی نخکاری در دنیا او که غطه مضبوط عبادیو که نو سموده پکی درار درار او چودی پکی جوڑش اسمان که نو چودیشتا دا خدای پا خطاب آقا چاسر آقا مرکیل چی سمرو پی خلق پویی دا خلق رو پا نظر که دا شین اسمان دینا خدای ورطا دا یاده دا, دا دین او برا دی اسمان خب برم دروازی او پکیشتا که چودی یونو دا بشلیده لیوی مونتا پ او که ل راکتون امره او فکر استعمالونه تو فکر استعمال کا عقل استعمال کا پرېمره خلاکه دي کې چېب تطا څو نقصان ولې دو د نظام کې څه نفر هاي ګډ وډې راغې چې په بل طرف ته لې سپورې په بل طرف ته لې ستوري په بل ستوري سره جنگي دلي او دوارز مو کې طرف روته پک ما روز پکم نظام چې خوده جوړ کېږي مخه شانت روان دي دا یو اختفر پکې نه وایي نور چې تر سپومه پسویل ورنرالا سپومه کندوان نشو سطور مدم نشو نو دا اقل او فکرنا نو کتل ک دا سطور بی که دا اقل ایدوارا پا کرارا اقل السماء فوقهم بینو گوری سوچ نکی دی اسمان تا برا کیفا بنیناها سنگ دا نظام ما جوڑ کرده وزیناها و دا اخول فیزا می خشت کرده اسمان لکشن اسمان پدې زلن د دستور داسه کوله کار لکشن صدر باندې چې مرغاله لري پرتی ومالها من فروز پکی چون دشت نه شګاشتا نه پکی سبن توه کار ولعرض مددناها ازما کما ویړه کړلا وان ما پکی پیدا کړی مضبوط ګرونه دا اس جک ګرونه دا چا پیدا ان امریش خدای دې ان کټکوم دره را او ام بس ناثیا من کل زوج بہیر ما زرون کڑی دی پس ما هر قسم جوړه د ګډو تر تازه بارونه کا به هیڅ معنفسته هر قسم جوړه ګوډی با حقوق له دین مال می چار ګوډی کنارینه خوځی نو زوج قسم ته هر قسم ګوډی حقوق او زو جوڑی تن بھئی ام بتنا فی حاماز اگنکلی دی پزمکا که من کل زوج امبہیج هر قسم کلی بوٹی او هر قسم جوړه باراو نکا پیو گلاب کی برش پیتو قسمو نزیاد گلابونے پیو انگور کی سو قسم انگوران دی پیو سیپ کی سو قسم سیبان دی او هر بوٹی کنارینا و زنانا فخواچا چا نو مله و قران شریف پر ته شریك غنم وکي جوار وکي ټولو کې نارينه او زنانه تبصره تام دایو عبرت ده په یو ذریعہ دا و ذکره او نصيحت لیکل لي عبد منير هر بندل را چې رجوع کوي د خدای په جنته تا کو څوک د خدای په جنته پی جندل غوړي نو دا سيزونه ولا عبرت ده دا داغه د دا دا بنايه یو لي دليل ان تبصره دا دا بینائی دا پا اوی دیده دا لانو سلم پا دیره ناسته دیده یو سقید دا لانو سلم پا دیره ناسته چه نمانو دا نمانو لخوا بیس جاو ابنشته نو دا کسی را تان دا سیزون دا بینائی یو ذریعه وزیکره او دا پوی او دا ابرطه پا ودا هره گا بنده چه خده پی جندل غوری او خدای سو پی جندل <سؤال> دا هر یو دلیل له ولسنا مین السماء ما مواق منزلوا د بر طرفنا یو او مبارک د برکتو دوم را دیره فارا خو چې د بادشاہانو د اوس نمبر او تاسه فگیو بو چې د جهان دهارونو بو نو فگی نا سمندر نا براسوزیو ترخوالیخ کتا پاتش دا اوبو دا باران پشان حفیدی تا ختمندیخ کل صاف شفافی و بنشتا هر قسم اوبو نا دا باران و بالای سری بانده چی دا سیاو مرض راشی چی بالکل علاج تی نی نا دیده وی دا خزنا دا محر پیسی و غاری آن پا غیر گبین و علشات ادا باران اوبو کې د اغشاد حلقه یو یو گلاس تسکی اما رزو نبتی تولو سی نشاد ده باران پا اوبو ساخلوخی باران د چط تپاس صدیکی ده شی ساس منو رو دید از مکی اما اغا اوبو ده زان سراوسا باران ده اوبو نا اعلی بغادو کې د که شربت سکی دا حضرت عیلی سیب نسخه خوضلی و من السماء امام مبارکا من نازلو دا اسمان نوبو دا براکت فالاوبو دی فانبتنا بهی جنار منظر غنو پا دی باغونا وجحب بالحسید دانی لو یعنی اگر اون گوڈی چی خلکی لوکی اتول پا دی جوارونا غربش چانید باجرا در په دون پی ضرگون ونخلا و ضرگون پی که خجوری باسقا تن لڑی جگه اسکی در خشتہ لڑی قامت فالاونی لها طلع الندید ناگه غنچکونی گوجی گوجی غنچکونی ڈک در میوین در خشتہ خجوری دیر کلی خشتہ او در دا دانی پکی پیلی لیلکا مرغلر چدی پا موزی کیا چود ونخلا ذربونو په قجور باثاتن لوله لها طل النذيذ راغي قنچګوناي غوجي د تک تی با تی هران وشي خدای د شګ ملک دمر خواګ ايوا د قجور وي اخ کته زي قجور ادي بونه نه د بو غاو سم لوله او مرې سم لوله پښتين ووشه لکاله یو یو ګډي که چې پری کبه هر ګډي چې سر پې کې به تیره کوي نه سر پې کې به تیرانه قامت انسان پرشانت دي نارینه او یو بل تکګي کیږي لکه د کدو د څان نا مې او بل تمایلاند بورې چې یې بچو ادا سی بویک ایلا انسان د متي پښتون ڑوان دخ په سخاتن زربونو په مونږ قجوري او بدیو لوړې لہا تل اون ندید هغه کې غنچکونی گوجی گوجې رزق هل له وا دامه د خپل مخلوق د رزق ته 파ره پیدا کړی اره ورکی په دا خلې خدای له باران نه زرتسنګ خل شي زربون خراکه خوراده او شګو وږي ستانداره خپل مزيددار قذوره تیارشه یو کارخانه شته چې د شګي او د بو د خټه نه قذورې جوړکې هغه قذورې لسنه جوړېږي قذورې د خارښت سره بو وږي خور او شګه کارو یو کارخانه شته په امریکا کې چې شګه ورواشي خپل طرف ته د قذورې وځي دیسو کېږي لاونو فراکاتو لا خوارز مکر اشق و بدی ما کاری گریدا ایو تناکی بسبق قجوری ده یوم به یوم شان دیده بوله بوله شات حیران مش یوازي مدینه منوره کی پینزاو یا قسمها قجوره چینه نمونه لري سولو پور قسمنه کون نخله باسقاتن قجوری په زر غنون در تلوله لها تلوان ندید اغیقی غنچکونی گوجی رسخ اللی بات دامید دا مخلوقات و دا د رزق د فارج و لکلی دی و احینا بیهی بلد تمیتا او پا بار باران زرغن کوم زو اچ کلی جمدی کم کلی لک باران چې چی بند چیو خلق ملکی در او با بند نشو ارسو بند چیو دا خاتیارا سوکو چی دی نظام کلی ایس سوک سو ان النسانه شينه كذلك الخروج دقشان به تاسو راپورته کیږي او دی وی نه بودی وی په باران ټول ځرګون کوم دقشان به تاسو راپورته کیږي ها اي پیغمبره کدي ستاره خبر نه مانی په باندې پخانی تاسې قومه تیر شيری اريب حشر سره ګرځي دلل كتب قبلهم قومونوه انکار کړې د روان ده دینا ده قبل <سؤال> و پیغمبران و ده غیده کل <سؤال> خبر و تعلیماتونا قوم د نوح ده نوح علیہ السلام <سؤال> قومم ده قشان پیغمبران و قبر ندی منده و الرس او د رس والا خلق رس یو کیو قوم سمود چی کم ده خده تباکر دی نو سلور زر قوم ده پیغمبر صالح علیہ السلام ده ده کلی نو تی دیاره حجر کیو د سودی عرب و نه‌زاری تبو تذینو فلاړ واسي دغه زيارې سموند هغه خو خدای تبا کړې دی پیغمبر او مسلمانان بچي دی وتل د دې یمن تلا یمن کې ول اخر حضرمه ورته یو سمندر دی سمندر په حال تصالح علی السلام مفاتې و دی حضرمه مرګ ال طرا غل نوم په حضرمه یو کیو د کی په حرم کې په بری کنه چې چاته و بو رس آنگا کوئی تووی چی پوخ نی ساده کنده نی غالا پخی نخفتی پکی لگو نده کوئی پا غالا و سیدل آگا قومون پاول کی خوک چا پیغمبر و فادشو بی پکی بود پرستی شورو شو شرک پکی را آگا بی خدا پیغمبر ور لگلی دی آگای وجلی دی نده خدای پاک پی عذاب نادل و اصاب الرس در اسوال خلق رس دکوینم دی و سمود قوم سمود وعاد و قوم عاد عاد پا احقاف کیون دام دا سودی عرب و علاقل خود قومونه یادی چې کم عربو تا معلومو دا غیب پا لارو کیون و فرعان و فرعان قطولو تا مشورو و اقوان لوت و دا لوت علیه السلام اگا قوم رونه حتا باشیوی دیدارتون و اصحاب الایکا و دا برمال خلق تا دا, دا شعب علیه السلام قوم یو علاقه و دیر آباد و تازه دا اونو د فلسطین علاقه د شام او د مصر قومي تجارتی لاروا د قوم په طول او پارسن کې خلقوالو پیغمبرانو نه انکارو هغه انکارو ژوند تما کړی ما ښا بلې کا دا غبان والا خلق برخه ونه زنګل ته ووې چړېرو ني چرته کوي وقامو توباء قام د توباته پای او فسري بادشاہ ته رشي د یمن کې دي په خپل خو قومه خرابو دی ټول قومونو د خپل پیغمبرانو نه انکار کړل او کله کله رسول دی ټول انکار کړي د پیغمبرانو نه فحقو عیب فحشوي د په دی باندې هغه دمکید خپل خدای ته سده دمکیراله غلې واغه په حق حشفه په کده مون نه نه لوزم عذاب کوم نو خدای په عذاب راوست رشتیا شو په دی هغه دمکید خپل حق شو په دی ثابته شو خدای وی خاقیابت والی نمانه افا اینہ بالخلق الاول من سترشیو سو پرن پیدا کول استاسو که پرن بی زلچی میں پیدا کرینو سترشیوی مسل چیزا بابیع پیدا نکلی سو افا اینہ من سترشیو بالخلق الاول پا سبب درن پیدا کول سترشیوی خوزنیم بل هم فی لپس من خلق جدید بلکی دوی پا خپلا پا اشتباع کری د دوباره نوه پیدا که دونه یعنی سر دلیل ورسه رانیش تا پا اخپلا پا اشتباه که دی چیرمون ندیلی دره نو نتا خوڑیر سجونه ندیلی دره تخوید اخپلو کلمونم نی خوا بلهم فی لبسین بلکی دوی پا اشتباه که من خلق جدید ده دوباره نوه پیدا که دونه وصل اللہ وحنا الحمد لله رب العالمين والصلاه, والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى صحبه اجمعين اما بعد بالله من الشيطان وجنم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان وعلمناه ما لا يعلم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مارتويل سوره قاف قيامت بيان ده دې مخک رکوک امکان د قیامت باندې بحث کافران ویچی انسانان ذری ذری شي پا زمکا کی فارو وارشی پا دریابونو کی ڈوب شی حیوانات او خوری دا عذاب سنگا خدای را گونده خدای دا غی جوابو چا خدای دا دی عذاب علم لری دا غرغر سیزون چا پیدا کرده دا کائنات اسمان زمکا باران دا اونی بوٹی ټول طول ور یاد چونچی دا دومرلوی که آینات اگه پیدا کردی دنو آغاز زام را جمع پوریش دی رکوکی دی بیمکی بیدا را غندولو بیان دی آده قیامت مقادمه د مرک آده قیامت پیشی ده بیمک پاک آخیرو رکوکی خالص <سؤال> دا قیامت دی کرش نکده دا قیامت دی اسپاد دا پارخ پل <سؤال> عام قدرت بیانی یا الوی علم پل ولی خط خلقنان انسان بیشک من پیدا کردی دی بنیادم چې بنیادم زما د قدرت د لاندې دی نو دي دوبارم پیدا کول شم ونالم مات وسې سبی نفسو اومون عالمان په خیاات و د زله د د د پهو کې چې څ خالات در د د غلم خبره نو چې د دا د زله ې او خالات ما ته معون د د عذا مالو وونح نو اقره وله من حبل الورید منږ ندی و نسان دا مزی دا ورید نخ حبل مزی رک ورید دیو رک نوم دی دی نه دا اینین یدوار بونا رازی دی اینین غیط ورید وی غوینا گرزی انسان او دا زلو غیط شراعین وی غروخ ورائی او رائی کی مینی وینا لگی یا عباطی پاکی کچی کم دا وینا نجودی نو دا دا ورید رک دا زلو دا لیبانې انسان مری نو هغه راک چې د انسان د جنور سره کا نقطه خدای پاکو عزتا ته د دې رک نه زیات نږدې یعنی ته خپل ځان د مرني خبر لکه چې تا نه خبره تاسو ته خپل ځلن خبره زه هم سمره دې سوچ ټاکه دې سمره ونه او واز سمره د ورګو د پرپوس نه خبره دې نه خبره مونږ ته نه خبره او خوې پات خبره نو چستا ده احساسات و ده خیالاتو نخبر ده و تا تا نزده ده نو تا قلبی خدای تا دوباره را نجم دیده ده حبل وردی سرد که من حبلی نواری ده شارگ نه ده سرد ده رنگ نه حبل مزی تا وی رسی تا تا او ورد ده غیرگ نوم ده دا غم مزی ده ورد نمونگ نزدی و تا, تا. دا خدای دا مسافت او دا مسافت او دا کچ پیت بار قدرت دا دا عزیت تلقى المتلقيا بهدا بي مرغمن ضرور طراير دا انسان د ژوند حق خدای په کور استا دا احساسات او نم خبرې موږ د احساسات علاوه زمایه نظام دي ملائکې مقرر کړي دي په تاخي طرف ته دا او داس طرف ته ته چې څه وي هغه لکي نه سره ده او مقدمه ده په اړه مې تیارېم ستاسو په سر کې عزت تلقى المتلقيا ننغه وختم زمما ما مقرر کړی چې نیول کېدونه اون کې اغشتل کېد بارشتون کې لیکل کېدولې کون کې ریکارد کېدورې کاټ ګون کې ان الیمینه و ان الشمال فائد هي طرف تو ګس طرف تناس ته خبرې چې او د ملایکی دي ته چې سکهه غلیکي تلخی اخستو زدکول او تا راګی رولو تا زابط کول تا لیکلو تا میزی تلق المتلقیان آغا وخ دا آیادونو قابل دا خدا مقررتی چې چه لیکل کئی بلیکون کی, کی اس راجع مکول کئی براجع مکون کی یو خی طرف تاو بالگس طرف تا ناس خی طرف ملیکا مقررت داو طرف تاو دا خی طرف ملیکا نیک عمرو نلیکی او دا ګس طرف دا بد عمرو نلیکی دخی طرح دا خيتره ملائکه بادشاہ نه پدې ګستره دا ګستره چې لیکل کیده او توې لیکل سوارو به کو توبه او خل نه په اخرت چې تو بو نو به سینو لیکلو او صلیکي ما الفزمن قولن نو باسي بني ادم دخلنه او خبره الا لديه رقيب عتيد مگر د سروي د خدای طرف نه یو نه ګرانا ملائکه یا رقيب نگرانا آتي تیار تیار امالکی دي چې څه د خلینو او باسي غلیکی هر شي لکی نو صالحانو یی هر شي لک خو به هغه سيزون وروړ ک چې کم سره د ثواب او عذاب تعلق مه او صالحانو نه خبر لکی چې یا په ثواب بنا وی یا په ګنا غنا ردیو جنې یا تا چې به ضرورت دې سړی خبر نه کړي تکړه د نړۍ سردار وي کله سړی او خبرو کې ددا خیالي چې دا اس خبره نه دا ګب خبره آو دا اودې په هغه اصلو سافيلين د دوزخ لایق غله تخمرات او کله یوخه خبره وکړي چې د د پذر کې دومره اهميت لري خدای پاک تلوي درجه ورته نو از یا تلکل متلقيان واه کوي چې لکل کوي نیول کوي بنیون کې عن اليمين وعن الشمال قايد درخی طرف نه او دغس طرف نه ناس مال کي زمين نو باصدي او خبره الا لديه ما گرد سراوي رقيم او ملائكه نه ګران عتي ديا نو دا لکلم دروانه استاو دخده پایلم ک می وجات سکرت الموت بالحق را بشیده دا, دا سیغه دا مازی دا فوق چون که دا, دا مرک راتل یقینی دین خدا دی. و خدای پاک په پا سره سرا کرده وجاد سکرت الموت بالحق را شي سخته دا مرک فا حقه یا راتل بو که سخته دا مرک یو حق خبره لرا احق خبره دا مرک دا دا مرک سخته با پتا یو حق خبره را بے بدر تولیشی ذالک ما کنت من خو تحید دا غشیو چی تبتی تختی دیرا تختی دی, دی. تا خو بدا نمانلو دا غسکو ار طرف تا چی تختی نتاتا راشی مجاد رابشی راتلل بوکی سکرت المو سکتی دا مرگ بالحق یو حق خبره چاہ مرگ ذالک دا غشی دی ما کنت من خو چه تاوی دا دین التحید اوڑی دیر اوڑی دی باته زان باده تی بچکاو تاکه دا مارک نارسا ری زان بچکاو ونو فی خفی السو بین با پوکو والی یوم الوائید داغ رزد وائید دا دمکو اغا رزد چه کافرانتاو پی دمکیور که دیشو داغ رزد و جاعت کل نفسن رابش میدان دا قیامت تا هر نفس ماها سائق و مشهید دس هرابت با یو با روانای او بل با پی گواجی زین عالمانوی داو مارت با ملیکی دی چی خی طرف تا و بس طرف قیمت پا دنیا کی پا دا مقرار نو دا با دا قیمت پرست یو با دی روانای چی زمخ کشا او بل با پی گواجی اگواجی او با عملنامی پیشکی دادو یو سره با در طور لکاتی بل بورتوی زمخ کشا و جاد کلو نفس انرا هر نفس ما ها سائق و شهید دسر یو روانون کی ملیکای آبل گوا ملیکا د دے ده طرف با دی سریتو اویشی لخد کنتا فی غفلت من هذا تخو پا غفلت کی ویده دی خبرو تا خو پا دی یقین نکو فکر شف نان کغیطاک مګلر ایکړه تا نوس پردې هم وسره کليوم هدي نن ستا اخترګي ختي زیری وی نه کانا ټول منظر بدی وی زمون دا بزرګان وي داخله کو دری چې مړی شنه بیدار بشو زمون پستر کو پردې وی پردې چې ووره دې به ووت بیگامه د ش عبدالرضی سبحانات کا وی جمه منزل چې بته را پټ کې ډېر پستر مخه تا کړه دا یو عالم بزور د اندوستان کې تیر شوی دی او ورته یو خاص چړوی شاګرد دی مو مورید مو یې سب داستر غوړی دا څه پټه هغه ورتونه کبه تي او ځل تاسوکو وی خرانې دېش یمات کې ناشته دا پټکی ولا پسر چې کې هو داټور پزرګونو خلکو کې ورته یو څو چړښت راکې دل باکی ټول خینزيران او بيزوگانو پښوګان نو ما څنګه زه د هغه باطا پټ کړم یزه د دې سترګو مې زکه نو لکه دا ما زه خلکو ته خدای پخای نو لکه کونت فی غفله چې چا حرس دیری خداس پی خو دی پخای ما هته دا اولیه او طاقت سپی په شکل کړ چکه چې کوم شي زیات وی انسانیت انسانيت ناقنا هم باقې شکل <سؤال> ورته کوي د سنه چې خین زیرانه خدای غد خپل عمل هغه شکل ورته خذه خدای وایي چې لخت كون د په غفلت من هازا ته خدای دې روزنه په غفلت کوي فکشف نه ان غې پا ته نو سم پردې لری کړې دا وسحقتي که باطل دي دا جنت ته او دا غ دوزخ او داغ پولیسوارات تی او داغ شور و شر دی او داغ دا حیبت اغا منذر دی چې تا نمانو نه شف نان که پاک مونتان او سپردی لرکدی و سپست فکا بسارو کل یوم حدید سترګستانن بینا دی توی نی که نا <تصفح> <تصفح> <تصفح> وقال قرینو حضوب و یاغ مرگری ملیکه دا دو چې دسار مرگری مقارا روان وقال قرينه بويا غمالي ملائكه ده ده عمل نامه چې لیکلا هغه وي ملائکی وکتاب ده د پیشکوري ها دا عمل لديا اتي خدايا دا عشيره چې ما دان سره تیار کړې دا ده دا عمل نامه خدايا دا ده عمل دا مالديا چې ما سره تیار پروت ده د رکار مخکي بشي تچ موږ کیسې لاله کافر منظر بیانوي خدای پاک ودی دروازه ملکو تو ویلي ساحه او شهید تد روانو چې غواطا القيا في جهنم اور ذو اذل تاسو دوزخ تا کله کفار هر کافر ما شکرا يغزبي عنيد وانا زبي اور ذو اذخ تا کله کفار انیب هر کافر زبي من نا للخير مانا, دا انتجا مریب دا کو کو مانا کول کی د خیر نه په خپل ہدایت قبلونه بلسوخه ہدایت تپره کوم موتد انتجاوز کول کی موريب شکی نه د خدای په دین کې او د خدای په حق او خبرو کې چې شک او تجاوزې کوم او خلک یې د سمې لارې نه ماناکول او ورځه د ازدی کافر دی د دوزخ تا الزی جعلما الله الہ نه اها کافر چی دو دا خدای سره نور خدایا نمزان له جوړ خال قیاو فی العذاب الشدید او غرز وی تاسو دی و عذاب سخت خال قرینو هو بل ملی بیووی دا بل ملی شیطان دی دکا شیطان هم صدی سر عمالی میند کی اختصاب دی دی بوی خدای دا خوزی و شیطان و ما سر چیز آغا گمرا کردی ما و شیطان تبارم شی صور لسان پارا که زی کرشی اش شیطان خدا خدای دا دیمه پزور نه دي گمراه کړي دي په خپل گمراه شي وني اک ما ورته وینا کړوا کړي به خو په پزور مې د لاس نه نه دي ونيولې قال قرينه هو دوی د دعبل ملك اغه شیطان ربنا ما ضويت بو يارب از خدا خدای امد غيتو ما پزور سرکه شک نه نه ولیکن كان في بلال بعيد دی په خپل او په یو ګمراهي ما په زور نه کړه حالا خدای پاک ورته ویل تا تقسیم ولایې باس مکه وای زما په دربار کې دې باسونو تاجت نشتا وقت قدمتو الیکم بالوعید ما دنیا کې د لېګلی او تاسو بار قسمت دا يرې خمره ما خدای دې مناظرونه يرولې خدای ګورې سمره احسان کړې ده قیامت قزور زیري بیان کړل دا سی صورت نیشتا چی دا قیمت ذکر با پکینی دا مرگ نا پستا جندو خدای پاک بورتو این باسونو تا جگ نیشتا این طولا خدای ذکر کرده دا باسمو باسم اس قسم عذر بدا انسان نیز این ذکر دا سی شی نیشتا چی خدای نه دی بیان کرده او خدای پاک بورتو ایلا تخت سی مولده یه جگر مکای چپشه باسمکای زما په دربار کې وقد قدمت إليكم بالوعد ما در لغلی دنیا تا دا دا وعد خبره د یاره چې ما د قیامت ته یو لید باس ما یبدل القول لدیا او زما په دربار کې فیصله نه بدلیږي چې څه شي وي دا څه وي او ما انا بزلام للعبد ذلم لكم فقلمكم خپل مخ بندان دا ستاسو خپل عمل چې درسې او بعضه مبارسی ته جات ان لله و الاله و صلى الله عليه رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان وجب بسم الله الرحمن الرحيم معرتويله با سوره قاف كه عام دا قيامت منظر خدای په بیانای پرون به رکوع کې اسباد د دلایل او د اسباد د قیامت او دیم کا دیم تیر او کو کی مې د قیامت بازي حالات او د قیامت مقدمه بیان شي او چې مرګ او د ملایکو او به د دوزخ تا د فرزيدو بیان دي کیم د قیامت اخرې خبره بیانای او به هغه نتیجه بیانای او خلقتا یو دونکو د قیامت نه یاره کړان شریک چون کی د اصلاح د په اړه لري او واعظو شاد واعظو اصلاح کی امید همیشه دا قیدای چې یو خبره بار بار ذکر کیږي یاوزل کی. یو خو د مسلې کتابی نو مسلې کتاب کې مسالې یو ځل ذکر کیږي کی بیا نه ذکر کیږي او دا واعظ په کتاب کې هغه نصیحت بار بار ویل کیږي موږ چې طالبان ته تا یو نصیحت کوو بار بار ورته کوو یو ځل ورته وو بیا بیا بیا په شریکو مسلوب دا واعظ دي تاریخي ده تا یو مضمون با پا کی بار بار بیانی گی دا قیمت منظر د قیمت نیارون خود خدا خدا پاک دا سے مبارک و خکول کتاب دی چه هرزل بیان کینو ناشنا بلگی یو چې صلی یوزل ووری و بیا بیانیو سڑیتی تنگی پران شریف کی با هرزل منظر په جدہ الفاظ بیانی او په ناشنا طریقہ خدا پاک فرما یعوذ باللہ من الشیطان و عجیم. یوما نقول لجهنم حل امتلاعت و تقول حل من مزید یادک دویتا عرص چه او بووی من دوزختا تر دکشه کنا جهنم معنیس دی معنیس سیماعی دین و سیغید من بر پختو کې مذکر دینارینہ دی من بووی دوزختا چه دکشه دوزختا کنا و تقول حل من مزید دوزخت بووی نورم دارس زونه خبري اوره او د خدای پالجې سره خبري هوا سره اونو سره زمکو سره اسمانونو سره غرونو سره د پخلی خو مخلوق ته ده د خالق او د مخلوق مېنس کې یو تعلقي رابطه connection اړې خبري دي هرې نزو ته نه خبري دي لکه زموږ د هغې زماده لاس سره خبري کوي لاس ته وي داسې شانته اوري دنمو اوري داسې چې ورته وي داسې نه زه زه ورو ده دا یم د امنو یو رونده خبره ورته کی نو دا شان داخله او د دا مخلوق په منځ کې خبري د خوده په خپله سي له پوهه د پاړیو مثال بیان کړه باقيہ کیفیتونه نه دي معلوم او خدای پاک هرڅه جنت سره خبره کوي دوزخ سره خبره کوي بل د قیامت ټول سيزونو کې به احساس ته شعور دی پوهه نو دوزخ ته موي دوزخ حق شوه کانا هغه وي خدای نور کنی دا یو یو کاشر نه مدوم راغټ جوړ شي چې دا دا دوګي او د ستو ستاپوره به درو او زو مزالي یو یو غاخ به دا خود د غرم ري ما ترمذي شریف حديث نه است به په دوم رزقي نو چې دا یو یو نه دومره ليو بالا جوړ شي او دا ټول ورور اورځو دوځه کوی نورم دوځه کوسم بالا کله تاسو یې چې دا د وزخ چرته نشته د امر دیواله نه نو د اسمانو نه زما کړه کائنات چرته دیوسه په پسې کې پراتري خدا خدای پاو کوم مالا ری د قشان دوزخ جدا دی دا دی کائنات نه بار دی یانه تم د دې کائنات نه بار دی زه کا هو چې دا ټول خورک نه دا فلنوالې دی له جنت نه د اسمانو اته د خدای مخلوق دی چې خو زه پوره مخلوق نه معلوم کړی دي نو دوزخ ته به خدای وي ډک شي کنه ابو خدای نورم یو ځل لبنان کې عیسایان لبنان عربي ملک ته حکومت مشران عیسایان دي سره ځناوت او مسلمانانو سره ټګي کی وسانبخت 33 کې چې شمار مردوم شماري شو دا نو سونیان مسلمانانو جدا کړي او شیاګان جدا شي وي عیسایان جدا شو نو عیسایانو یو یو نشمیر په وخت زیاتو په دې دوه مو ده کې به مردم شماری نه وکړي اما аса درداری خبيسي اسيان او بیر او وزير اعظم سنی مسلمان او د قومي سمله سپیکر شې نه مردم شماری کې نو پریدي دې کاهانا وڑاله د العرب قومینسکی د لبنان حکومت د لبنان کې اسيان او یو مشهور عالم د مصر علامه تنتای ميزور اول عربيه ديبان دي اما ته وي تا ته قران شريف کې کوم یو کامال معلوم شي ا چون کې عربه پجي بخپېدل اي مطلب و چې دوزخ ډیر ميره قران به کیو یا ني يو ان جهنم لواسعت جننت جهنم ان جهنم لواسعت جهنم ډیر ميره بل و ان جهنم لتویرتون ابل ان لجحنم ما كذا وكذا ما یقولن یقول تعبیر وای چې د دوځح دین ویواله پکی بیان شي ان صاحب بلند چاوي غړتی چاوي ګردی چاوي ارته فارادیک ای ماغه خوا قرآن شریف تا ګوره قرآن شریف وای یوم اناقور للجحنم حلیم طلعت وتقول هل من مزید موږ د دوځح ته وای چې ډک شي هغه خدا نور بس قریه اعلان شی اخیره د دینه ناشنا او تعبیر کی دینه شی نو کدا دمر لواله ذکر شته فره د هینيستو دوزخ دک شی اوی خدای نور مسي عقيده د قره شريف پاشا بيان سول کني شي کول او سوال دی چې خدای پاک وایي لامل ان من الجنته والناس اجمعين دوزخ پر دک کم د تیریان او د بنی دا واخ کیبل دڅی چې پاپیر دې کېدی قدم نو به براغون شي به بس کله مخک به ورچې خداه نور ورچې به دی بوای خداه نور به دی بوای خداه نور احادیث کراځي چې په خپل قدم کې دی به براغون شي چرغون شي دی, پا پا دی. دی, دی خد خد. بس, بس بس بس بس ا نه لکه را نه جنتی د لست Chand د مر د دنیا عمر مزه مکا وای لست Chand د دنیا کې دا پټول کې معمولی جنتی نه نا بسوم رلوی د دنیاي نبيون نخلاصې کوم د مر لوی مخلوق دې پیدا کړل نه ګیلہ به نور مخلوق پیدا کده ستوګ نه نه بغیر عامله په پکې اوسې نو و یا ما نقول نام من باوه دوزخ تا حلم تلات تردک شوی و تقول حلم مزید دوزخ باوه اینورو و اوز لفت الجنة رلمتقیم غیر بعید رانزدی با کلیش جنت پر ازگاران دا قارا لر بنی تا دوارا بخضی رانزدی که دوارا منازیر باوینی خوخی طرفتا بجنتی گست طرفتا دوزخ اوز براو کتا دی